Яків зупинив Майю, взяв її за плечі і спитав, «Ти як?» Майя не озивалась. «Та що це таке з вами сталося?» Майка, не повертаючись, знизила плечима. «Ти плачеш? Чого ти плачеш?» «Нічого», – прошепотіла Майя крізь сльози. «Тоді чого плачеш?» «Страшно!» Тому й плачу. А чому страшно? Чому страшно? Майя знову знизала плечима. Щось зрушилося між нами і більше не буде таким, як колись. А до чого тут ми? Майя тихенько заридала.